Žila raz jedna kráľovná a keď k šťastiu chýbali len deti. Veľmi po nich túžila, o inom ani nehovorila. A jednostaj opakovala, že víla Fanferluša, sudička, čo bola pri jej narodení, nepohodla sa s jej matkou a preto jej dala do vienka tento veľký žiálie. Jedného dňa sedela zarmútená kráľovná vo svojej izbe pri kozube a zrazu, čo nevidí, Trobná starenka, nie väčšia ako dlaň, sa na troch steblách spúšťa dolu komínom. Na hlave má korunku zo šípovej halúsky, šaty ušité z mušich krídel, obuté má orechové škrupinky a miesto, aby zoskočila na zem, začala poletovať hore-dolu komnatou. Kto si? A čo tu chceš? Som tá, na ktorú ústavične hromžíš a ktorú obvinuješ zo svojho nešťastia. Ako by som ja zaň mohla... Ach, vznešená fanferluša. Zľutuj sa, pomôž mi. No práve preto som tu. Aby si vedela, že mi kryúdiš a že nie som taká zláza, akú ma máš. Ak chceš, narodí sa ti dcerka, ale bude aj príčinou tvojho veľkého žialu. A nemôžeš, drahá Fanferluša zariadiť, aby princezna, ktorú mi tu sľubuješ bola mojou potechou a trápením. Žiaľ, to nejde, kráľovná. Osud je mocnejší, než ja. Jediné, čo ti môžem dať na dôkaz mojej dobrej vôle, je táto biela šípová ružička. Ak ju položíš na hlávku svojej práve narodenej cerky ochráni ju pred mnohými nebezpečenstvami, <kým> tak ako, chceš mať cerku alebo nie? Bože, ako by som ju mohla nechcieť. Napokon každé dieťa robí svojmu rodičovi nielen radosť, ale aj starosť, trápenie. <hým> Chcem ju, chcem, chcem, drahá Famperluša. Ako si želáš kráč? Zalo to, dieťa? To je moja cerka. Tu dobrá víla fanferluša mi ju práve dala. Aká je len krásna. Ach. Určite nemá páru na celej zemi. Vďaka ti, výla fanferluša. Ja som taká šťastná. Toľko som čakala na túto chvíľu. Povedz, akú chceš odmenu. Niec takej prozby na tomto svete, ktorú by som ti neskýmila. <laughs> Tu tú ružičku už odo mňa nechceš? Ako by nie, daj mi ju, daj mi, milá fanferluša. Vravila si, že ju ochráni pred zlom. Je to teda vzácný kvet. Tak, teraz jej ju priložím na hlavku. Hm. sa zmenila na malú opičku. Och, ty zlá, Fernúša! Čo som ti spravila, že ma tak kruto trestáš? len bude so mnou, veď sa prepadnem od hamby. Všetci moji poddaní si budú myslieť, že som priviedla na svet netvora. A čo urobí kráľ, keď sa dozvie, aké má dieťa? Poradte mi, milé dámy, čo mám urobiť? Tu je každá rada ťažká. Pani moja, kráľ sa nemusí nič dozvedieť. O narodení vašej cerky vieme prečo iba my tri. Opičku zatvoríme do nejakej prvnice a hodíme ju do mora. Keby tu zostala a roznislo, sa to zbudilo oh. by to strašné pohoršenie. Zmárniť ju? Ale... Ale prečo je to len moje dieťa? Aj keď je začarované. Nie, nie, nie, to nesmieme. Pani moja, oh. prichádza kráľ. Nemáte veľa času, ak nechcete zahynúť spolu s Opičkou. O, oh, ja nešťastná. Tak voliky, nevoľky kráľovná súhlasila. Običku rýchle zaniesli do vedľajšej izby a všetci sa tvárili, ako by sa nikdy nič nestalo. Obička zatiaľ vo vedľajšej izbe veselo skákala, behala, metala kotrmelce, ako ten najšťastnejší tvor na svete, nevediac o chmárach, ktoré sa jej stiahujú na hlavu. Spokojne si pochutnávala na orieškoch a gaštanoch, ktoré našla v mise na stole, keď prišiel za ňou kráľovnín komorník. Tu mu prikázali, aby ju bez meškania zavrel do truhlice a hodil do mora. A takú bohá opička, čo ako sa bránila, bola o chvíľu v truhlici a onedlho aj na brehu. Hmm. Tak musí tá malá opica zahinúť, prosím Prečo nie? Ale prečo s ňou treba hodiť do mora aj takúto nádhernú trúhlicu? Určite za ne dostanem pár zlatiek <laughs> Takže, milá opica Budeš musieť zumrieť bez trúhly Napokon ako všetky opice Hej, Jean, si to ty? Čo tu robíš na brehu mora? Oh, vaša kráľovská výsosť. Dovoľte mi, aby som vás čo najúctivejšie pozdravil. Počúvaj, letím ako bezdušek svojej kráľovskej sestre. Snívalo sa mi totiž, že sa jej narodilo dieťa. Bol to taký živý sen, plný fariob. Dievčatko bolo krásne, že mu na celom svete páro nebolo. Tak hovor preca, je to pravda či iba sen? Žiaľ, vaša výsosť, iba sen. Ó, oh. počuješ, synček môj, Luis? Bol to iba sen, že sa ti narodila sesternička. Aká škoda. Snívalo sa mi, že si si uzal za ženu. Bol by z vás nádherný pár. A s kým sa budem teraz hrať? Nech mi dá ten žán svoju opičku. Chcem opičku, daj mi ju. Ale to nejde, vaša kráľovská výsos, to... A ak za ňu dostaneš desať zlatých? No, tu je opička, milý princ. Nie je moja, ale 10 zlatých bude jej pánovi určite stačiť. Tu máš zlatky. A ja sa radšej vrátim do svojho kráľovstva. Malý Louis sestru vždy len rozľútostil. Ani jej nespomínaj, že som k nejšla. Ideme! Tak sa princezná opička Napriek svojmu krutému osudu Dostala do rúk vlastnej tety Táto si ju veľmi obľúbila A dala jej meno Babiola No ešte väčšmi si ju obľúbil Samozrejme malý princ Nechcel byť bez nej ani chvíľočku Všetko robili vždy spolu. Jedávali, hrali sa, šantili v kráľovských komnatách i záhradách. Dokonca i spávali v jednej izbe. A raz, keď mala Babiola 4 roky, začala tichým a jasným hlaskom zreteľne vyslovujúc každé slovo, rozprávať. To vám bol zázrak. Celým zámkom sa nieslo. Babiola vie rozprávať a rozmýšľať ako človek. Babiola vie rozprávať a rozmýšľať ako človek. Aby však nerozprávala do sveta iba kadejakej hlúposti, rozhodla jej kráľovská teta, že pôjde do školy. Od tých čias sa s princom nepretekali iba v hrách, ale aj vo vedomostiach. Dokonca na čem balo hrala onedlho lepšie ako on. Hír o nej preletel celým svetom, lebo ešte nikto, jak živ, o čom si podobnom nepočul. Nakoniec správa o zázračnej opičke sa dostala až do opičej ríše. Opičí kráľ zatúžil oženiť sa s babilou a vyslal na kráľovský dvor jej tety svojich pýtačov. Čo je von tu taký strašný hlúb? Odpustite vaša výsosť, ale vonku sú pitači kráľa, opičej ríše. Prišli vás požiadať o ruku, či a zdá lapku našej babioli. Čože? Ja sa sama... mám. Ale to nejde. Ja predsa... Vaša výsosť, nedajte ma, prosím. Hradíš? Kráľa? A keby ste videli ich sprievod, šesť čisto bielých králikov ťahá veľký papierový kočiar. Vo vozíku z pestro pomalovanej slamy priviezli sedem vyparádených opíc, ktoré majú byť babiole dvornými dámami. V sprievode majú ďalej polovnícké psy, španielske kocúry, potkany, niekoľko ježou, štíhlych lasíc i maškrtných lišiakov. A všetci majú nejakú batožinu, dary pre vás i babiolu. A na tým všetkým tróni hlavný pitač opičieho kráľa, starý opičiak mirlifič. A prosí vás o prijatie. povedz mu, že ho vítam, aj s celým sprievodom vo svojom kráľovstve. A aby si mohol po dlhej ceste odpočinúť, ubytuj ho v zlatom salóne. Vaša výsost, ale to je náš najkrajší salón. A povedz pánovi Mirlifičovi, že ak zajtra ráno nebude priveľmi unavený, nech hráči do príjmacej siene, kde ho budeme očakávať so všetkými podstami i s celým kráľovským dvorom rozkážete vaša výsosť pani moja vy ma chcete naozaj vydať za opičieho kráľa moja milá babiela je mi to ľúto ale ten opičí sprievod vôbec nie je na smiech priznám sa, že mi padne neobyčajne ťažko rozlúčiť sa s tebou ale ponuku opičieho kráľa nemôžem odmietnuť. vieš, keď som mala asi 10 rokov jeho otec vyslal do vojny proti nám 200 tisíc opíc. A tie požarali toľko našich poddaných, že sme boli nútení uzavrieť s nimi hanebný mier. To znamená, pani moja, že ste sa už rozhodli obetovať ma, aby ste tú hlúpu obľúdu nenahnevali? Úpenlivo vás prosím, dajte mi aspoň niekoľko dní na rozmyslenie. Ako chceš, Babiola. Iba že... Ja na tvojom mieste by som radšej myslela na počty a dary, čo pre teba chystajú. Som si istá, že nikto iný pre teba toľko neurobí ako práve opičí kráľ. Pláčeš, Babiola? A ja som sa ťa chcel práve spýtať, kedy budeme tancovať na tvojej svadbe. Môj milý princ, som taká zúfala, že ti musím prezradiť svoje veľké tajomstvo. A hoci sa veľmi hambím, musím sa ti priznať, že ja chcem len teba za muža. Mňa za muža? <laughs> si milá, Babiola, že mi to hovoríš, ale dúfam, že sa na mňa nenahneváš, keď tvoj návrh neprijmem. Veď sama vidíš, aký je medzi nami rozdiel. To je pravda. Najmä naše srdci si nerozumejú. Už dávno som si ršimlá, ty si nevďačník. A čudujem sa sama sebe, že môžem ľúbiť niekoho, kto si to tak málo zaslúži. Ale, babiola, predstav si, ako by som trpel, keby som ťa videl sedieť na nejakom strome s hôstom obtočeným okolo konára. <laughs> Pre nás oba bude lepšie, keď celú vec obrátime na žart. Vydaj sa za opičieho kráľa a na znak nášho úprimného priateľstva mi daruj svoje prvé opičiatko. Máš šťastie, princ, že nerozmýšľam tak ako iné opice. Už dávno by som ti inak vyškriabala oči, odhrýzla nos, či by trhala uši. Baviola, kam bežíš, počkaj! ja vlastne žijem takto? Ani o človek. Môj milovaný princ mnou pohrda. Kráľovná ma zo strachu tá bár zakej Čo ich potom, že moja mysel i srdce sú ľudské? Keď tvár i telo mám zvieracie. Majú ma iba ako svoju hračku. A princ už z hračiek vyrástol. Teraz ho viacej zaujímajú polovačky a plesy. Divadlo a knižky. A na svoju úbohú babiou si už väčšinou ani nespomenie. A keď mu to občas vyčítam, rýchle mi podá jablčko či sladké gaštany a myslí si, že je už zasa všetko v poriadku. Nie. Nie, tu už nie je pre mňa miesta. Utečím od to. A čo najrychlejšie. Hneď teraz. Babiola aj urobila. O chvíli už bola v lese ďaleko za kráľovským palácom. Skákala zo stromu na strom, z konára na konár, až prišla na breh veličnej rieky. Bez rozmýšľania sa vrhla do jej jagavých vln a ponorila sa na samé dno. Nezľakla sa však. A keď spadala veľkú jaskyňu, vyzdobenú krásnymi mušľami, rýchlo vstúpila dnu. Privítal ju tam mohutný starec bradov až po pás. Ležal na lvošku z nádherných bielých lekien a žltých kosadcov. Na hlave mal korunu z fialových bielobotkovaných ľalí a opieral sa o kryštáľovú skalu, z ktorej vyvieralo viacero prameňov. Čo ťa sem pribáca? Zácny pane, som veľmi nešťastná. Ušla som pred svadbou s opičím kráľom. Viem o tebe viac, ako si myslíš. I to, že nežne ľúbiš princa, ktorý sa k tebe správa celkom ľahostrine. Mačte v zácny pane. Spomienka na to ešte a tri moje srdce. Ach. Princ nebude vždy nepriateľom lásky. Svoje srdce uchováva pre najkrajšiu princeznu na celej zemi. Jan, nešťastná. Teda nikdy nebude môj. trap sa, milá babiola. Čas je veľký pán. Ty len starostlivo opatruj... Tuto malú sklenenú trohličku Je v nej lieskový oriešok a oliva Rasti budú na dobrej pomoci Viac ti nemôžem prezradiť A teraz pozri, tu je koritnačka Vysadni na jej chrbát A ona ťa zavezie tam, kde musíš byť Ďakujem ti, dobrý starček Ale skôr než odídem Povedz mi svoje meno. Hm, volajú ma Byroka. Som kráľom Byroky je tejto veľkej rieky. Ech, teraz už chodba, Biola. S Bohom. S Bohom, kráľ biroka A ešte raz ti ďakujem. Ďakujem ti, korytnačka. Nemáš za čo, babiola. Len sa ponáhaj. O minútku musíš byť na brehu, pri ceste. Ale prečo? Prečo tam musím byť? Sama uvidíš. S vami ľuďmi je ťažko. Keď sa dozviete, že šťastie žije v lese, hľadáte ho hneď za prvým stromom. Chodíš. Hej, korytnačka! Odplávala. Nož, keď musím, tak musím. Panie Bože, vyslám si kráľa. Preč, rýchle preč. Babiola, <diam> tam, tam, autemina! Áno, je to Babiola. Okamžite ju chyťte, za ňou. Okamžite za ňou, počujete v checi za ňou. O 5 minut ju tu chceme mať nad vám očivičky, aby ja nos odlišňujem, uši vyškomem a predtým počujete. Áno, to neravážený pán, je za veru ťažko si čo i len predstaviť Babiolino zúfalstvo keď ju krdel v opíc chytil a ona musela nastúpiť do vyslancovho koča Šťastný Mirlifič vyhlásil, že tomu kto by akýmkoľvek spôsobom dopomohol Babiole k úteku vlastnoručne odsekne všetky štyri lapky Viete si predstaviť, aký na ňu dávali pozor A tak nešťastná Babiola Upadnúc do najhlbšieho zúfalstva, si ani neuvedomila, že mesto, pred ktorým sa po dvoch dňoch cesty ocitli, je mestom, kde sa narodila. Z nekonečného smútku ju vytrhol až vystrašený vresk opičieho z prievodu, na ktorý sa hneď za mestskou bránou vrhli mestskí zbrojnoši. Dôvodom ich útoku bola tu najšia kráľovná, Babiolina matka. Tá ako náhle uvidela opicu, Schytili ju náramný plač a zúfalstvo, pretože si vždy spomenula na svoju nešťastnú, začarovanú dcerku. Keď zbrojnoši odvádzali opice do väzenia, Babiola sa tomu nielen tešila, ale vyzývala ozbrojencov, aby opice rovno pozabíjali, a keď nie všetky, tak aspoň ju. Tí od úžasu priam onemeli. Veď videl tu už svet, aby zviera rozprávalo a z prílišného utrpenia si želalo smrť, ako človek. A tak nie je div, že chýro tomto zázraku sa predsa len dostal až ku kráľovnej. Nie, Vaša kráľovská výsosť, nebojím sa smrti, ktorá tu čaká na nešťastný opičí národ. Ale milá Babiola, v mojej ríši síce veľmi neradi vidíme tvojich príbuzných, ale nikdy im neublížime. Nemáš sa čoho báť. Zbrojnoši vás odvedú na hranice a tam vás pustia, ako vždy. Škoda. Čože? Ty si naozaj želáš smrť? Smrť nie je to najväčšie zlo, ktoré by ma mohlo postihnúť. Moje túžby ďaleko prevyšujúci cítiť opice. A preto mám dôvod byť veľmi nešťastná. Z tvojej rečivanie toľký smútok, Babiola, že málo kedy sa s tým možno stretnúť aj u človeka. Porozprávaj mi o sebe. A o čom, váša kráľovská výsosť? Chcete počuť o pocitoch tvora, ktorý keď sa pozrie do zrkadla, vidí malú, mrskú, čiernu opicu. S chlpatými labkami a chvostom. No popri tom a cíti ako človek. A je schopný aj ľúbiť. Ty niekoho ľúbiš? A môže nejaký človek ľúbiť mňa? Nehnevaj sa. Nechcela som sa ťa dotknúť. Radšej mi povedz, odkiaľ si. A ako si sa naučila hovoriť? Viem o sebe len toľko že vaša sestra, kráľovná zo susednej ríše, ma kúpila za 10 zlatých od vášho komorníka práve vo chvíli, keď ma tento chcel utopiť v mori. Čože? Hej, ona mi dala meno Babiola a nechala ma vyrastať s jej synom, princom Luizom. Keď som mala štyri roky, nejakým zázrakom som začala rozprávať. Potom som chodila do školy spolu s princom a to je aj moje najväčšie nešťastie. Pane Bože. Vysosť, čo je s vami? Moja nešťastná dcerka. Konečne ťa vidím. Oh, preboha. Zandlela. Pomoc. Pomoc, dvorné dámy. Poďte rýchle sem. Čo sa stalo? Ja neviem. Zrazu zandlela. To kvôli tebe, ty hnusné zviera. Rýchle zmizni odtiaľto. A ja som nic zlého neurobila. S týmto železným kutáčom ťa zahluším. Tu máš. Oh, oh, veď už idem. Chuderka kráľovná, Určite si zasa spomenula na dcerku. Výsosť. Preberte sa. No. Oh, tak. Výsosť. Už je všetko v poriadku. Oh. Napiete sa trošku. Jo, čo sa to... je A kde je babiola? No, keď ste zamdleli, ušla von oblokom. Musíte ju rýchle nájsť. Je to moja začarovaná dcerka. Komor ju neutopil, ale predal mojej sestra, tá ju vychovala. To je strašné, treba ho. No, nie, nie, nie, nie, chvála Bohu, že je to tak. Nájdite mi ju, prosím. Je taká múdra. A aké má len statočné srdiečko. Škoda, že ju začarovaný kvet premenil na biednú opičku. Výslosť? Ale vy musíte dbať na svoju česť. Čo by povedal svet, keby ste priznali, že opička Babiola je vaše dieťa? Ale veď je to moje dieťa. Moja krv. A ja som privolala na ňu hnev zlej fanferluše. Je spravodlivé, aby trpela za to, že mám výla nenávidí. Máte pravdu, Výsost? Je to strašné. Ale musíte myslieť aj na svojho manžela. Čo by s nami všetkými urobil, keby sa dozvedel, že... Toliké roky ho hameme. A no. no, čo mám teda urobiť, milé dámy? Nechajme veci bežať tak, ako sú. Čo sa má stať? Aj tak sa stane. Oh. Hmm. z môj milovaný, zdá sa mi, že mi je preca len súdené zomrieť. Už dva dni mám nad hlavou žeravej sance a pod nohami horúci piesok. Nie tu ani len mušky, či suchej bylky. O vode ani nevraviac. Na čo mám ísť ďalej? aj tak tu určite zomriem od hladu a smetu. A možno to tak musí byť, ak máš byť šťastný. Ja by som naozaj vyškriabala oči, odhryzla nos a vytrhala uši i vlasy tej šťastnej princeznej, pre ktorú si uchovávaš svoje srdce, ako o tom hovoril starý kráľ Byroka. Som sa Že ten dobrý starček mi dal slenenú truličku S lieskovým orieškom a olivou Je to iba pod jeden zub Ale aj tak Tu je Aj lieskovec, aj oliva Aká je šťavnatá Najskôr zjem polovičku olivy Aby ma osviežila potom lieskový oriešok. A potom aj druhou polovičku olivy. Čo to? Z vystrekol olej a sa mi poťaľa kde sa ho dotkneme nieho na ľudské. Zlabiek mám už nohy ruky. Aj hrud, krk, aj tvár, všetko. Celé telo mám ľudské. Zázrak. Princ môj milovaný, stal sa zázrak. Tvoja babiola už nie je odporná opica, ale dievča s veľkými očami, malými ústami noštekom. Máš štíhle, bieručke, nohy i ruky zlatisté kučeravej vlasy, dlhé až po pás a jej pledie je svieže ako jarné kvety. Čo by som len dala za to, keby som bola teraz pri tebe? Zjem rýchly lieskovec. Možno mi dodá aspoň trochu síl. Dovol, princezna Babiola, aby som ťa pozdravil v mene 100 000 služobníkov kráľa Bíroku. Máme príkaz vybudovať ti akékoľvek kráľovstvo, aké si zaželáš. Dobre ma počúvaj. Môžeme ti vystavať nové velikánske mesto s kráľovským palácom, aký nemá páru na celej zemi. Môžeme ti vojensky pokoriť akúkoľvek ríšu na zemi a urobiť ťa jej kráľovnou. Alebo môžeme postaviť najlepšie loďstvo, aké sa kedy plavilo po svetových moriach. A s ním nájdeš bajný rajský ostrov a on sám sa stane tvojou ríšou. A nemohli by ste mi vybudovať takú ríšu tu, na tejto pustatine? Stane sa, ako si želáš, prícesná babiola. Naplňte teda tento vypráhlý kraj belasými okami jazier a stuhami veličizných riek. Nech napájajú hlboké lesy, plné zvierat a nedohľadné záhrady a polia väčšne sa klátiace pod šťavnatými plodmi a zlatistým obilím. A uprostred neho mi postavte zlatobela svý zámok a velikánske mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Stane sa, ako si želáš, princezná Babiola. Hír o krásnej princeznej a jej rozprávkovej Babiolí, ako svoju ríšu Babiola nazvala, sa razom rozletel po celom svete. Ten priťahoval princov zo všetkých kútov zeme, aby sa pretekali o jej priazenie. Jedného dňa sa v Babiolí zjavil aj princ Louis. Už prvý pohľad na Babiolu ho pripravil nielen o srdce, ale aj o hlavu. Rozhodol sa, že si jej lásku získa hrdinskými činmi v rytierskom turnaji a za súpera si vybral najmocnejšieho rytiera v ríši. No hneď pri prvom útoku rytier kopiov prepichol ľavý bok a zrazil ho z konia. Keď spolomrtvého princa sňali brnenie a Babiola ho spoznala, odľaku divne zomrela. Dala ho rýchle preniesť do zámku a ošetriť najlepšími lekármi. Sama sedela po celý čas pri jeho posteli, vymienila mu obklady a krmila ho mesovým vývarom. Hlavne však liečila jeho srdce, lebo keď princ videl, ako sa babiola kvôli nemu trápi, pochopil, že ho má rada a toho naplňalo šťastím. O polnoci sa mu však náhle priťažilo Obliala ho vysoká horúčka a začal nebezpečne plúzniť. Lekári robili, čo mohli, no nakoniec vyhlásili, že princa pravdepodobne rána. Babiola v najhlbšom zúfalstve utiekla zo zámku do najodľahlejšieho kúta záhrady a tu plakala a bedákala nad svojim nešťastným osudom až tam nad ránom od úplného vyčerpania. Zaspala. A zlá výla fanferluša, ktorá celé toto nešťastie zapríčinila, čakala iba na to. A kam je zima? Kde som to? Čo sa stalo so mnou? V je iba modrá obloha a podobno. Veď letím na oblaku černejšom než Atrament. Máš pravdu, Babiola, vysoko nad zemou. A hlavne ďaleko od svojho milovaného princa. Ty si kto? Fan Fanferluša, kmotra tvojho nešťastia. Ideš ma zahubiť? Práve vychádza slnko. Môj princ je už určite mŕtvý. Keď ja už nedmedzi živými, nie je tu miesta ani pre mňa. Idem za tebou, môj drahý. Skočím dolu a ušetrím ti robotu fanferluša. Zbom! <rý> Darmo sa namáhaš, babiola, neunikneš mi. S tvojou matkou mám ešte nevyrovnaný účet, preto musíš žiť. Hej, šarkany moje stohlave! Čo si želáš, pani naša? Táto žici moji, chyťte babíru a zaneste ju do slnečnej krajiny a hoti ju tam do flaše, v ktorej má slnce uloženú svoju životodálnu moc. Ako rozkážeš, pani naša? Nie, nie, nechajte ma, pustite ma! <súdňujem> Pán Ferluša prečo ma nenecháš zomrieť? Pretože človeka viac než smrť, sužuje odlúčenie. A tvoj princ, Babiola, žije. Neverím ti, neverím ti. To mi vraviš iba preto, aby si ma trápila. Pretože ťa chcem trápiť, vravím ti pravdu. Princ žije. To mi vravíš ty, korytnačka? Ja. A to mám vojsť do rieky? A zda sa len babila, neutopila. Neboj sa, a pot. Môj pán ťa už čaká. Vítaj, princ Luis. Už niekoľko dní počúvam, ako chodíš po brehoch mojho kráľovstva a hľadáš princeznú babiolu. Tak veľmi po nej túžiš. Áno, zácny pane. Nemôžem žiť bez jej lásky. A viem, že aj ona ma má, má rada. Ale neviem, kde zmizla. Kde ju mám hľadať? Určite ho postihlo nejaké nešťastie. Máš pravdu. Babiola je uväznená v slnečnej krajine vo fľaši, kde si slnce cez zimu odkladá svoju životodarnú moc. A na jarke die fľaša plná, ju rozleje po celom svete. Teraz je fľaša prázdna, a to využila zlá bíla. Pán Ferluša. Vravíš uväznená vo fľaši? Áno. Väčšej než akákoľvek beža na svete. A stráži ju šesť obrov a šesť hlavých šarkanov. Zácný, pane, pomôž mi ju odtiaľ vyslobodiť. Podoberáš sa na neľahkú vec, princ. Ale ak ma poslúchneš. Možno zvýťazíš nad jej strašnými strážcami. Urobím všetko, ako mi povieš. Muž po zemi sa do slnečnej krajiny nedostaneš. Požičiam ti svojho okrýleného delfína. A pokiaľ ide o zbroj, tvoja by ti veľmi nepomohla. Zober si moje brnenie zo šupín zlatých kaprov. Štíc z panciera tisícročnej korytnačky a meč z kosti mečiara, najudatnejšej ryby všetkých vôd. Vezmem si ich. Potom choď princ a veľa šťastia. Ďakujem ti, starček. Naradostený princ sa obliekol doby rokovej zbroje, vysadol nalietajúceho delfína a zaraz sa vydal na cestu. Letel deň i noc a na ďalšie ráno, len čo vyšla zornička, uvidel obrovskú nebotyčnú fľašu a jej strašných strážcov. Múdry delfín však najskôr zaletel k neďalekému kríčku, pod ktorým spala zlá fanferluša a vytrhol jej z ruky čarodejnú paličku. Darmo sa tá hneď zobudila, zariekávala princa a nadávala mu. Bez paličky, v ktorej mala celú svoju zlú moc, nezmohla nič. Delfín s princom sa medzi tým už vrhli na obrov a šarkanov, ktorí sa spočiatku usmievali nad trúfalosťou ľudského červíka, akým pre nich princ bol. Lenže čarovný meč kráľa Byroku ich raz, dva presvedčil, že bojujú svoj smrteľný zápas. Na ten strašný vyrvar sa zobudila aj babio Aká len bola veľká jej radosť, keď videla, že jej milovaný princ je naozaj živý a zdravý. A ako sa len bála vidiac ho v smrteľnom nebezpečí uprostred tých hrozných šarkanov a obrov. Vďaka čarodejnému meču a prešibanému delfínovi, ktorý bol vždy tam, kde to obry a šarkany najmenej čakali, bola onedlho zem posiata mrtvolami a Babiola bola oslobodená. Ešte som ti vlastne ani nepoďakovala za vyslobodenie, princ Lys. Tak veľmi sme sa ponáhľali z toho strašného miesta. Teď ani ja som ti ešte nepoďakovala za svoj život, princezná Babiola. Nebyť teba, určite by som dnes už nežil. Mala som dôvod, aby som sa usilovala o tvoju záchranu. Viem. Láska, za kúsi sa o mňa starala, mi prezradila, že nie som ľahostajný tvojmu srdcu. A ja tiež... Ah, ale milý princ. Ja som ťa musela zachrániť, veď sme príbuzný. Som dcéra tvoje kráľovskej tety. Takže ty ma nelúbiš? Kedy si som ťa ľúbila. Ale ty si o mňa nestal... Ty žartuješ, princezná. Veď odkedy som ťa uvidel, moje srdce i mysel patria iba tebe. Klamať sa nepatrí, princ. Celé detstvo si sa so mnou hrával. Chodili sme spolu do školy. Pretekali sme sa v hre na čembalo. A jedného dňa, keď som bola v núdi, som ti vyjavila svoje city. No, ty si nimi pohrdol. Čože? Babiola? Princezná? Ty si bola tou malou opičkou, čo ma ľúbila. Mm -hmm. Ja vedel som to, ale bolo mi to na smiech. Ach, ja hlupá. <laughs> Nesmúď, Luis. Keby si bol opetoval moju lásku, musela by som mať veľmi zlú o tvojom vkuse. <laughs> <laughs> Dovolj mi teda, babiola, aby som svoju chybu napravil. A poprosil ťa... Aby si sa stala mojou ženou. A tak sa konečne splnila veľká babiolina túžba a... Samozrejme aj túžba princa Louisa. Obaja sa vybrali za svojimi rodičmi, aby im vyrozprávali svoj neľahký osud a veľké šťastie, ktoré ich nakoniec postretlo. A keďže zlá fanferluša bez svojej čarodejnej paličky už nad nimi nič nezmohla, ponedlho usporiadali svadbu, akú ešte svet dovtedy nevidel. A potom žili všetci spoločne v pokoji a šťastí celý celúčičký život. Až kým nepomreli.